Erika kezébe temeti az arcát, aztán megdörzsöli. Tudod, hogy én is imádtam. Tudom, hogy ő is sírt a héten. Sírt a megemlékezésen és a Sivá első napján. Sírt, amikor az édesanyja és a huga részvételt nyilvánított, és akkor is, amikor elmentek. Sírt, amikor megölelte apát és a családunk legjobb barátait, Henkelt és Szarált.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 Erik viszont épp az ellenkezője. Egy halom koncert, mozi és színház őriz, amiket cipős dobozokban tárolunk a garázsban. Ő az az ember, aki megkönnyezi a fedezt és elsírja magát a New York Times szerelem rovatán. Elhúzom a kezem. Végig semit az arcán. Sóhajt. Aztán igyekszik rendezni a légzését. Mennem kell, mondom utoljára. Bólint, de nem szól semmit.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 hogy az utasa számára már egyetlen nap sem lehet csodás.